O kulle bidatën dhalale O kulle dhalale finar, të në finnar Të ndëruar besimtar Vëshdojmë me zëngjirë në hytbeve Për shenjët i kemetit Për shenjët e ditës e logaris Asaj ditë e madhështore Të cilën nuk ka për të kaluar Askush pa dal për para Allahu në të Dhe pa dhën logari për shdoj gje që ka vepruar Të madhe dhe të vogël dhe Allahu subhanahu wa taala përpara saj ka vendosur shenja të cilat janë si dëshmitarët që vijnë dhe pasojnë njëra tjetrën dhe e forcojnë edhe më shumë vërtësinë e saj edhe sigurinë besimtarit në afërsinë e kësaj dite, e ditës së gjykimit. Dhe për shenjave të kiametit Për e ty është shenjeve të cilat ne mbesojmë se to janë vërdëtuar tashma Êshtë kë ka përmëndur profetit sënë Allahu a.s. Në hadithin e Gjibrilit Në cilin e pyet për kametit dhe i thot profetit sënë Allahu a.s. Që as pyet si dhe as i pyet ujë nuk ka djeni për këta Por të do të tregoj për, shenje për shenjeve të kametit Dhe i thot që për shenjeve të kametit është të lindi robresh a zonjën e sajt Dihetaret u kanë përmendur disa kuptime, dhe kuptimi më i parafortt, i cili ne ka treguar Ibn Hajar al-Asqalani, thotë kuptimi i parafort i hadithit në cinin thuhet që për shenjave të kiametit është që të lindë një robreshë në zonjën e saj është që do vijë një kohë që fëmia do sillet shumë keq me prindërit e tij. Deri në atë gradë sa do ta tradhtojë prindin e tij, sigurt ta gjetë skllav dhe jo sigurt të gjetë prindër dhe kjo është kuptime i prafër që ka tërgu, kanë tërgu tisë e djetar i hadithit dhe kjo gjë sot qikohet në mënyrë të qartë sot ka rritur gjendje vlezen atë pik që nuk kamë në respekt për prindit dhe ajo që e forson më shumë dhe këtë mos pasi respekt është se njërzër u është dhen e drejt dhe me ligjë që ata në moshen të të të të të dhe qarë mund bëndë qëpar të duan dhe të kundushtoj Edhe pse prindi në të vërtet është kujdesu për sa 18 vjet ose më shumë se 18 vjet dhe ka vuajtur për fmijën e vet në fund fare i thon nuk ke drejtë ta prekësh mirën tonë, edhe sikur dëshirojë të hyjë nga 40. Edhe sikur dëshirojë të, të bëj moralitet, edhe sikur dëshirojë të, të pijë alkol, edhe sikur, edhe sikur, edhe sikur, të gjitha këto për të vërtetuar këtë që është në hadithën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Do lindi Robresha zonjën e saj. Do lindi Robresha zonjën e saj. Vjen një gjendje e tillë vëllëze që njerëzit sot nuk pyesen më po një për prindër. Shikojeni perëndimin. Edhe çfarë ndodhen perëndim po vjen tek ne. Madje ka hyrë tek ne. Shikoni se si është gjendja e njerëzve, edhe çfarë vuajn prindit për fëmijëve të tyre. Edhe diçka e tillë në perëndim është përhapur shumë ajsa ata kanë ndërtuar edhe azile për pleqt. Pse? Sepse fmi e të tërë nuk i desën, më dje fmi e kër i vdesë prindi gëzohet dhe shuqy që e hoqe qafë. Shuqy dhe që e hoqe qafë, nërko që prindi, kër i lindi fmi e u gëzua edhe u kër i desë për tërë, dresa kër i fmi e u rritë edhe u bë i madhë, në moshën madhë, dhe kër vjene e e shkel prindi t'inë me kam, edhe haron të mija që i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 ka vendosë zotio dhe ka urderuar që të mos adhëroni asë këndjetë e përveç Allahut dhe të jeni bëmirës në e prinderve tuaj. Të jeni thot bëmirës në e prinderve tuaj. Bëmirës në e prinderve është urdri i dytë. Sepse urdi i parës të adhërës vëtëm Allahut dhe urdri i dytë është bëmirës në e prinderve. A i personi cili nuk di bëmirës në e prinderve, a i ish shkatoruar. A i ish shkatoruar vetën e ti. Gjithashtu të regohet në i hadith Që Të regohet në për hadith Që kjo do nukë gjithë do vij Që njerëzit do silen me prindit dhe tyre Si kur të kena ta sklever Dhe kjo është e që ka të regohet Që më haqja të skanani Në dhe në këta hadith Gjithashtu të regohet dhe shenja tjerë Dhe sire do vijë në posht Më pas Një prej shenje gjithashtu është Shfaqa ose dalia nëpër atoë gravë të cilat janë të veshura të zhveshura. Kështu thuhet hadithi, kjo është për shenjave të kiametit. Transmetohet nga Abu Huraira radiuallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dy grupe prej banorëve të Ziarrit unë nuk i shoh sot. Domethënë nuk ekzistojnë sot mes nesh. Nuk ka ekzistuar ndonjëherë në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam gra të cilat ishin të veshura të zhveshura. E thotë grupi i parë Janë disa njërës e thiret kanë në duar dhe tyre si bishët e lopëve i rrafi njërësit me ta. Këta janë policët. Edhe grupi i dytë janë disa gratë të thiret janë të veshura, të zhveshura, ato përdridhen edhe përpichin të tërheqin njërësit i humin njërës me përdrethet e të tyre, thot koka të tyre janë si gunga të dheveve. Ato thot nuk hyjnë në në gjenetës. Thot profetës salem, ato nuk hyjnë në gjenetës. Në dasmë që ndjenin erën e gjenetit, ajo erë gjenetën diet larg, ato nuk ndjenin erën e gjenetit fare. Edhe pse erë e gjenetit bie me një largësi kaq e aq siç thot Profeti sallallahu alajhi wasallam. Yi dashur qon hadithin amrit, e Allahit në amrit. Ne kam dëgjuar Profetin sallallahu alajhi wasallam se ka thënë do vi në fundin e ummetit tim, djonë se çfarë thot. Do vi në fundin e ummetit tim disa burra të cilët hypin në sid, në në, në, në, në suluj, suluj Në gjuhën arabe quhet ë ajo ajo që i vendoset për sipër kalit për të mbajtur njeriu më ta. I thon shal ose do të thoni ka një emër që përdoret edhe për për ato për muskat ose për gomerë, diçka e madhe, e kanë pas përdorur dikur për devejet, arabët. Dhe e kanë pas përdorur do të thonë, e thotë do hypin në të tilla, thotë që janë si shtëpi, kështu thotë hadith. Të cilët janë si shtëpi, thotë. Edhe do zbrensin me anë të këtyre Në portet e gjamive Thot, gratë të tyre Në më më fletë për gratë të kujtë Jo për gratë e musbesimtarve Thot, fletë për gratë të tyre që shkën gjami Në më jenë musliman Thot, gratë të tyre janë të veshura të zhveshura Thot, më kokat të tyre janë Si gungat të dheve Pasaj, thot, profetit së nga dhe selim Kur të shikoni, ato mënkojni Ato së ato jenë të mënkuara Shikoni sa rëndë Në fillim fara tregon që kjo do ndodhi në fund të umerit islam, në kolonë fundit. Edhe kjo ju e shikoni vet se çfarë ndodhte hadith, të hadithë ka saktësuar Sheikh Al-Albani. Në këtë hadith tregonet që kjo që kjo gjë do ndodhi në kolonë fundit. Në këtë hadith flitet për një lloj gjë që s'ka ekzistuar në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilën të cilës i cilë hipën njeriu ose si shtëpi dhe shkon më anjë në xhami që ne sot e shohim konkretisht janë makinat. Tash kush e ha ditën saktë. S'ka ekzistuar ngon në profetin sallallahu alajhi wasallam dhe kjo është një mrekulli profetike. Thotë zbresin tek porta e xhamisë dhe, dhe gradë të tjera, thotë për gradat e kujt. Jo për gradat e tjera që nuk shkojnë në xhami, por për gradat e tjera që shkojnë në xhami. Shikojeni se si kam bërë Islamin në vëllëzër, shumë për muslimanëve. Shikojeni se si vishën sot gradat e tjera. Kjo është shumë për muslimanëve sot të vëllëz që gradat e tjera vishën ti thuash po të kishin qenë pa hijhab do kishin qenë më mirë për to pse se nuk do u bënta i shumë fit në njerëz se çu bën me vloj hijhabin me lule, me soluret zbukuruar, tyleret zgërryra në atë formë që ajo bërat fitën më madhe për njerëzit se sa po të kishin qenë pashëm i fare. Për këto u thot profeti sallallahu alejhi wasallam kur ti shikoni ato mangoj në ato se të mbuluara dhe ne kemi treguar hyt bret kaluara para kohësh. Para disa kohësh kemi treguar kushtet e hijabit islam. Edhe duhet ta di çdo njeri për nesh që Allau i Madhror nuk pranon për grua çdo lloj hijabi, por pranon për isaj atë lloj hijabi i cili ka kushtet që i ka përmendur dietarë të nxjerrëme me argumente të Kuranit dhe Sunetit. Ai person i cili pranon gruas në ti më hijabi, duhet vetën e pranon gruan e tij me çdo lloj hijabi, ai duhet llogarisé veten e tij, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk hyn në xhenetë gjysh deju. Nuk hyn në xhenet cilë e cilës de judh, dhe de judh juhet ai person i cili e pranon pisslikun familjen e tij. Si mund ta porre muslimanin që gruaja i dalë e veshur, e zhveshur, ta shikojnë të tjerët të ëmbëltojn duke e shikuar të tjerët dhe ky pretendon se është musliman, i thot vetë besimtar, që këtij dhimbse ndëri, e megjithë me ato gruajit del për krahati, e zbukuruar, e zhryrë dhe nuk vizet asu para burrit saj, por vetu kur del për jashtë. Për këto ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam kur ti shikoni ato mallkujin, ato satanë mallkuara, vallë, çfarë duhet të themi për ato të cilin nuk veshin fare hijab ose dalin zotnëroj? Domthon, nëse do themi për këto që këto që kanë të veshura, të zhveshura, çfarë duhet të themi për ato të cilin nuk veshin fare xhop ose veshin një lloj rrobe që nuk mbulon asgjë? Në këtë hadith kanë dhënë disa dietar prej tyre të shehën në Shqipëri ka nxjë një gjykim të rëndësishëm në cinë thuhet që lejohet mallkohet njeriu i veçantë. Para e kurti shikohuni ato mallkohenis ato e mallkuara, ndërsa shumica dijetarëve janë të mendimit që nuk lejohet mallkohë një veçantë, por mallkimi bëhet në mënyrë përgjithshme, thuhet Allah mallkon ata që bëjnë ato veprimi, domethënë ata të cilët i ka mallkuar Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një për shenjave të kemetit të cilën ne e shofim sot konkretisht. Gjithë shumë një për shenjave të kemetit është ngritja e ndërtesave të larta të cilat s'kan e gistur për para. Të cilat ndërtohen nga barin të deleve e dyta. Kjo është për shkrimi që ka dhënë profetisë të sallallahu alesellem për të shenjit kemetit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kam zbathurit e zhveshur barit e deleve duke bërë gara në ndërtimin e ndërtesave të larta. Duke bërë gara në ndërtimin e ndërtesave të larta. Sot janë kam zbathur, të zhveshur barit e deleve. Shikoj sot konkretisht ja ku ike. Ndërtesat nuk janë haram në Islam, janë të juura. Por ajo që është ndaluar në Islam është njeriu të shqetësohet me dynjan dhe të harroj të harroj ahiretin tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu një shenjë të tjetër është kjo është një lloj gjëje gjithashtu që ne e shohim sot dhe ka ndodhur është që njerëzit do të japin selam edhe për shëndetje vetëm atyre që njohin dhe jo atyre që nuk njohin. Një kohë që një islam, një s s në kohën e Islamit, ne profeti sallallahu selam na ka treguar që njeriu më i mirë dhe muslimani më i mirë është ai i cili i jep selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Ktu bëhet fjalë në ambientin në islam, nëse në ambient në që nuk ka musliman, nuk lejohet të japë selam një personi që nuk është musliman. Ndërëse në jam jenë në islam, si me që më shumë në gjami, ose në i vënd që ti di që gjitë njështë janë musliman, ose në, në shumis, shumisë të ty janë musliman, të kalosh për parë musliman dhe musija për selam, kjo nuk është për islamit. Ka të në profetës sënë Allah në islam, nuk e një për të tyrë në gjene dhe sa të besoni, dhe nuk e një për besuar dhe sa të duheni, dhe të atë u tregojë në dishka që nëse e bëni, atë d -d -d do dhe të duheni, dhe të pë që çjo pabesia e selamet është shkak për dashurinë, dashuria është shkak për vëllazërinë, edhe vëllazëria është shkak për besimin e vërtetë, dhe besimi vërtet i vërtetë është ai i cili i fut njerëzin në xhenet. Transmetohet nga Ebul Ghad. Thotë Tarkon Abdullah ibn Mas'udin një person dhe i thotë: "As-salamu alayka ibn Mas'ud. Të tpaja qof me ty u ibn Mas'ud." E thotë Abdullahi: "Ka thënë të vërtetën profeti sallallahu alaihi wasallam Po unë kam dëgjuar atë se më ka thënë, një prej shenjave të Këmediet është që të kalojë një person në xhami dhe mos falin të dyrekat dhe mos i japin selam vetëm se atyr që njeh. Pe saksoni Albani. Thot, një prej shenjave të Këmediet ndër tëra është që njeriu të japë selam vetëm atij personit që njeh. I shikon të dy muslimanë. Është i sigurt që janë muslimanë. Është i sigurt që të dy janë muslimanë, s'u so duket nga jashtë. I jep selam atij që njeh, vetë që nuk e njeh nuk i jep selam ose ka raste nuk jep selam rriçën e njët. Akoma më keq. Ndërkohë që selami është pjesë e islamit. Dhe nëse ti nuk i jep selam një personi, do të thonë ti e ke abandonuar, e ke larguar, për ti e ke urryer atë në kocë që Allah subhanetaual na ka urdhëruar të duhemi me njëri tjetrin. Edhe urrejtja mes tjetrin, një tjetrit është një preshqajë, një shkaqe të daljes të djalit Allahu nga sherrëti. Shëntiet është përhapja e tregtisë ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që në kohën e fundit do të përhapet shumë tregtia, ajse dhe grat do marrin pjesë në tregtim me burrat e tyre. Foth profeti sallallahu alaihi wasallam, thot në kohën e fundit do të përhapet selami i veçantë në mes të tyre që njëhet njeriu dhe do të përhapet tregtia derisa gruaja do shkojnë me burrin e saj në tregti. Gjithashtu do përhapet thot e kputja e lidhjeve parafisnore, tregon edhe një tjetër. Idhësu tregon Amo ibn Taglib, pse profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, një prej shenjave të kiametit është që të përhapet pasuria, do të përhapet pasuria, dhe do të shtohet shumë, dhe do të përhapet tregtia, do të përhapet ignoranca, pa dije, domon pa dije e fesë, qem. Do të përhapet ignoranca, domthonë që njerëzit nuk dinë kush arrin rregullat e fesë. Nuk i dinë se kush janë rregullat e fesë. Dhe, dhe tregon se si përhapet? Po. Shkruan, vëmë shkonin dikush për të bërë tregti dhe i thot dhe i thot tregtarin që jo vetë deshat i marr leje në hadith thot ti marr leje finan tregtari. Edhe kërkon një lagjë të madhe një person që të shkruaj, do të thotë kuptim që të shkruaj aktin, do të shkruaj kushtet e tregtisë përdisë kush ankuhet të tregtisë nga anë fetare nuk gjeni. dhe nuk gjện. Do të thotë nuk gjện një person ditur që të tregoj se si bëhet, si bëhet tregtia nga Islami. Kjo është përhapi nyancës. Edhe ky është qëllimi thotë që nuk gjện një person për të shkruitur dhe kjo më është përhapur sepse njerëzit janë shqetësuar aj shumë mosdunjas, aj shumë mosdunjas sa ata luajnë kanë mendjen më, më tek feja. As tek njohje kufive të Allahut. Me një kohë që personi nuk mund të shpëtojë dot nëse nuk i njeh kufit Allahut. Ai person që nuk njeh kufit Allahut ai nuk ka si shpëton. Sepse po si njehte nuk e çfarë ndjek. Për këtë arsye është detyrë për të gjithë muslimanët që ata të mësojnë fen e tyre. Edhe un po them që muslimanët kanë kohë për çdo gjë, vetëm se për të mësuar fen nuk kanë kohë.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 janë gjyëtë mësë dhynjas, për këta rësuj për hapët një ranë, thë Allah unë arrujnë, në shëtë dhe dhejë këqë. Elhamdallahu, salatu, salam, anë rasulillahu, anë alihi, o sahbihi, që mëjnë, më bardhë. Një për shenjeve të kamerit, është për hapja e dëshmisë remë. Dëshmije e reme dhezësh në gjunafët më të më dha. Profetit sallallahu a.s. ka thënë, aty të regojum për gjunafët më të më dha, për tre gjunafët më të më dha, thanë po, thanë po i dugurë Allah të tha, ti bëshokë Allah subhanu wa ta'ala, të si dhe shkeq me prindrit, edhe ishte i mbështetër, përse ungrit edhe tha edhe të thua është fjalën e shpifje, dhe mund të dëshmohë është dëshmi shpifje, djo të vërtetë Edhe e tha këtë gjë, thot Allahu, "O qejtë, thuaj zhur." Edhe fyella shpirti dhe dëshmia e shpirtit. Edhe tha aq shumë sa sahabët po thoshin me vetë dyte, "Ah, sikur të pushoj." Për treguar domodin që kjo është një progjuna më të madhe. Edhe ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe hadith, thot për shenjave të kiametit ose për para kiametit do do shfaqet, do të shfaqet më shumë mic, dëshmia e rreme. Edhe fshehja e dëshmisë vërtetë. Këto janë dy shenja të cilat duhen qartë një njerëz. Shfarë shë vërtejtë ata e fshekin, shfarë shë gjinjeshtë ata e përhapin, shikoj se si përhapin gjinjeshtë të njerëzit, shikoj se si dëshmojnë ata kunde njëri tjetrit edhe tek muslimanët për gjire të që janë, janë të pa vërtejtë ata. Dhe mi afton për të dëgjej e që ka thëmë profetisë sallallahu a.s. Thot këtha bilmar i kediben e një haddith e mikulli ma sëmiah. I mi afton njëriut si gjinjeshtë që ti shkrua të ka allahu gjinjeshtë Në mundësinë se ti, çdo gjë që ti e dëgjon e tregon, ti patjetër ka rënë në gënjeshtër dhe e bërë gënjeshtar. Pse? Sepse ti nuk je siguruar për atë lajm që jep dhe nuk lejohet që njeriu të tregojë diçka pa po u siguruar ose mos është vërtet. Nëse ti gjen diçka ose tregon një gënjeshtër ti e një gënjeshtarë të vërtetë. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam: "Men haddatha bi hadithin yura annahu kadhab fa huwa ahadul kadhibin." Ku us tregon bre meje një hadith që ai më thon se mundi gënjeshtë, ai është një për gënjeshtarve. Domethënë nëse njëu tregon diçka që nuk është sigurt për ta ose nuk ka fakte për ta, nëse ajo është gënjeshtë ai ka marrë pjesë në vetë gjunaqut. Edhe nëse fillon njëu dëshmon të ndonjë formë pasaj mirë për ta. Shikoj se si, si përhapen gënjeshtat tek muslimanët. Lajmi i keq futuron lajmin i, ron, lajmi i mirë, hesën ngadalë dhe gjithmonë kshu funksionon sepse i yemi pran kamëritet. Prande edhe njerëzit, një shtonë gjunafet, shtohet, shtohet, dhejërë sa të vishë për thimi funet, Allah në ruhet nga shërët i zësë kametit, nusë Allah në madhëruar, në ruhet në shdoj keqe, nusë Allah në subhanohet të ala, në embyullit të jetë me punë të mira, në ruhet në dëshmija reme, nusë Allah në suhanohet të ala, në bëjë për e besimtarët vërtajet, në bëjë për e tjo që thonë vëdhë